Крейслер витріщив очі на абата, а тоді сплеснув руками, звів погляд догори і вигукнув. «О, Господи! То ви про це?» «Шановні панове!» – повів далі він, і на обличчі в нього знов з'явилась блазенська усмішка, а голос майже урвався від глибокого смутку. «Шановні панове, хіба ви ніколи не чули...» Денебудь, бодай на звичайнісінькому кону, як принц Гамлет, каже одному чесному чоловікові на ім'я Гільденстерн, ви можете мене розладнати, але не грати на мені. Хай йому чорт, адже те саме вийшли зі мною. Навіщо ви підслухуєте простодушного Крейслера, якщо гармонія любові? Схована в його грудях, тільки ріже вам вухо. О Юліє. абат зненацька вражений чимось зовсім несподіваним, здавалося, не міг знайти слів, а Крейслер стояв перед ним і в ньому захваті дивився на вогненне море, що здіймалось на заході і поволі заливало вечірнє небо. Враз на вежах аббатства залунали дзвони, і знялися немов чудові небесні голоси до золотавих осяйних вечірніх хмар. «Я хочу полинути з вами акорди», – вигукнув Крейслер, широко розвівши руки. «Хай невтішний сум, який ви несете з собою, перелється в мої груди і розвіє сам себе». Хай ваші голоси, як небесні посланці миру, провістять, що смуток розчинився в надії, в тузі за вічною любов'ю. Дзвонять до вечірні, сказав обат. Я чую ходу братії. Може, любий друже, ми ще завтра поговоримо про деякі події в Зігарцгофі. Ох, вигукнув крейслер, аж тепер згадавши про те, що хотів вивідати вабата. Ох, ваша велебність. Мені хотілося б багато чого дізнатися про весілля і таке інше. Адже княжич Гектор не забариться схопити руку, якої домагався, ще бувши, далеко, звідси. З прекрасним нареченим не сталось нічого поганого. Урочистий вираз. Зник з обличчя вабата, і він сказав з властивим йому добродушним гумором. З прекрасним нареченим, мій чесний Йоганнесе, не сталося нічого, але його ад'ютантом, мабуть, у лісі вжалила оса. Ха-ха, засміявся Крейслер, оса, яку він хотів знищити вогнем і димом. Ченці Зайшли в коридор і...